لا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق كيف يسرق صلاته على الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها او كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزماي زدمنه محترمه د موز د احمد په خاطر باندې ساه حدیث د نبی عليه الصلاه والسلام دی داوي وزاحت کول عالم یو حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه مولاستو یو پیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم پرمایل صحابه و دا چې اسوا الناس سرقتن ډیر ناکار په خلکو کې په اعتبار د غلا باندې الی یسرق صلاته انسان دې چې د خپل مزه غلا کړی قال يا رسول الله وكيف يسرق الصلاه اذا النبي امره موث نه بسن غلا کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوبرمل چې لا يتم رکعاها ولا سجودها د موث نه غلا ده چې دا غیر رکوت نه او د اگې سجده کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اسوا الا فز استعمال کړي اسوا اسوا الناس ډیر ناقاره او ډیر بدترین غل ډیر ناقاره سره پغلاکي په انسانانو نو کې پیغمبر علیہ السلامو پر مله انسان دې چې د مزه غلا کوي اوبې صحابو تعجب کو چې غلاو عام تور تو مونږه تاسو شریعت کې غلا یادي ته وی لیکيږي یو انسان پر دې مال هغه محقوس کړی او محقوس پرې تو هغه غون غافل شي داغه غفلت د جناب الانسان داغه مال وړي داغه ملکیت زایل کی او خپل ملکیت میراولې شریعت کې دې تغلاوی رکی نو څنګه دا یو نشنا کسمه نو دلی و دې نه صحابه سوال چې یا رسول الله د موزه وسنګ غلا نو هم تر غلطري دوی یا حدیث کی رازی پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو سڑے دعوت لزی او اغتت و اینان از شوی نو روایاتو کی رازی دخل ساریکن و خرج مغیرن دیچ داخل شو نوڈاکی اولا غولا او چکل وطن غل ہوتو چی راتو نوڈاکی اواج و لزک دت و او شوی او چکل وطن علت اغلا اکڑا اکڑا اکڑا او بیاد دعوت دزین اوڈا آواز هو بګیدازي مي ژونده نا و تم نه شي هغه چوا غتوا چوا پکی من کریم کوي نو بهران داسو مشنک سمغ لاله چا د موز نغ لاله او داخ لجر عزتمن محترم من سبع دیر دي چې د موز نغ لاله کې موص په صحیح طریقه نه کړو رضا نکار کوس ته موز کته زمو په موذ باندې دواګا نه کلي نه قبلي نو ته دا اگې دسی دین تدا اگې د روکو نقلاکه تدا اگې د کیال نقلاکه تدا اگې د سیدین نقلاکه پیغمبر کوې ته بدترین غلی ته مجرمه چې کله په جماعت کار نپرې دي او که موږ صحیح ده الله د بهترین عبادتنا چې الله پر اسکل دے اوله فریضه را حدیث کی راضی چې اول احسان د بنده سره کیږي د مزدب کیږي او حدیث کی راضی چې اوله فرض الله تعالی په انسان باندې پرسکړه دا غووس پرسکړه دي چې کله تد ا عبادت خیال نه ساتي تد اغي روکو نه تمامه تد اغي سجنه تمامه تد اغي مغلا کې پیغمبر کا تغلوې نو بیا بستا پاغي باندې څه کار زمشي او چې بیا حدیث کی راضی او قران کی امرازي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تد ا سې تذکرال شو چې اگر منزله کوي د ګنا نه نه پیغمبر لی صلاة و السلام و دا یو صلیق لا کئی وطای ہوئی اموزم کئی پیغمبر لی صلاة و فرمال دا موز بده دا غلا نمانکی لوجه تام موز تا دو بناونو ننمانکی داگی وجه دا چی دا موز کم اصل کیفیت تے شریعت پا کم و صفات و سرا موز پر از کل دے تباق صفات و باندی موز نکی او قرآن کم اللہ فرمائی اِنَّ صَلَاةَ تَنْحَا عَن دا انسان د نارواو نه منکای د بی حیاه یو د نارواو نه منکای ستان نظر کو غلط استعمالی کی استاموس کی کمې ده ستاناس غلط استعمالی کی استاموس کی کمې غلط استعمالی کی استاموس کی کمې ده غلط استعمالوس کی کمې نو بهر حال عزتمن نو حکم ومن سبمون غزا یو سوچ کو جيره مونږ منزله گو او ګن او نمران کیږي مونګه مونږ نه کاوځه الله تعالی سوال کوو زمونګه سوال نه قبلېږي حالانکه حديث کې راځي چې سړی مولږي دوړه کاته وو مولږي ادا الله تعالی نه صدق سره سو غواړي الله تعالی او توګه ګد ګناون وبخنه غواړي الله جل جلاله پدغه دوه رکعت نه بل انسان ټول ګناونه واړم نو زموږ راګه دا غلا چې موږ خپل کې بيد باندې نګي ورنه موږ حدیث کې دا ته مؤمن د پر نور راغنه ته انسان د مسلمان د زړه لپاره نه او ځله انسان زړه حدیث کې راځي اذا صلحت صلحت جسد کل ته انسان په بدن کې یو ټوټه ده هر کلچه که صحیح شي د انسان ټول بدن صحیح شي او هر کلچه که فاسده شي د انسان ټول بدن فاسدي لوکله چې ته موث په صحیح طریقې کې په زړه کې نورانيت کل کله ستاپه لکه نورانیت راځي گناہ بیا گناہ کاری او نیکی بیا تا تا نیکی کاری کبيابو ده گناہ نزان بچکه او نیکی طرف ته پرزي نو اصل وجه د عزت منو موز هغه په صحیح کې بيات باندې نكيږي په کمو کې بيات باندې د صحابه صحابه ته بغشي ولګي د موز کې واقعيات سو بار بار لولې په زال اعمال مشتا صحابه پا غشو بانی باولا گیدل وینی باتی بایدلی اغیبا اخپل موسکا در شیطان کوشش داوی چې انسان خلال موس تا پرین دی که موس تا راضی نلالاو کوشش کری زکا موس بهترین عبارت انسان چې زیاد الله تنیز دیوی نو حدیث کی راضی چه داد پا حالت پا موس کی ابیاب حالت پا موس کی سجدہ پسیدکه الله جل جلاله ته انسان انتهائی نزدې او امره ته ذهن درازی انتهائی انسان نزدې نو شیطان خو چلے دو نور کارونه او زکۍ ته په وای بارلښ نه بدل تل تسکه چا سره وبله خېګړې کاروګي ماځګر کې بدیت رب تل شی بل خېګړه باوګي بل بلخی باوګي هوتا باو اغه شیطان پریوي چې په کوم شی باندې تاته د الله جل جلاله او تکرو خاصېږي زکا چکلتو دا اللہ دا مقربینو نشوی تا موسکے تا نپل کے تا سمرا زور پا نپل کے لگے ته الله تا نزدیکی گے نزدیکی گے نزدیکی گے تردی پوری حدیث کی رازی دے انسان ماسا پا نپلو سر را نزدیکی گے تردی چے دا دا دا لاز جوڑ شم دے پا ماسا را نیویل کئی زد دا دخ پا جوڑ شم دے پا ماسا را تلل کئی دا سے ہر اندام ذکر شوی دوم را ت نسترګي نختي هيڅ یو اندام د الله د مرزنه بغیر نه استعمالي نو په مو سره انسان تا زیاد تقرب د خدا حل تيږي او چې انسان الله ته مقرب شي شی. نو شیطان ته بیا ډېر لريز ایست پته نه لګي کې دې شي الله جل جلاله حدا دي مقرب انسان په یو عمل باندې د زړه پر پرېسلو کې تر اوسه تر څه کې بس دې نه رسېږو ستاه خنوشه وته وځه باندې چه ده تکروب ده و جنا جل جلال <سؤال> ہو انسان تسس وار گئی نو ده شیطان کوشش داوی چه کم موز تکروب والا آمان لے پاگی که خلاوز پرزو تم نپریدی که پرزو دپریدی بیای نپلو تنپریدی سارم دو اشراکو نو باسی ما خام دو وابی نو نبس صرف پر از موز پا مند باند باند بانده کئی او دنا واجبونه بچکی دا بدی وجه باندې ورته مختلف کارونه مخه تګي چې د انسان ته د الله تقرب او نزدیکت حاصل نشي زه انسان ته د الله تقرب حاصل شو نو بیا شي تاسو ډېر یې زه کده خلک چې خلک سر نو پاغه د باندې د الله انواره تراوري د سره چې خلک کینی د سره چې خلک خبرې کوي د د نهسته پاست سره د حرکت سره بلکې د دل دو سره خلکو الله رايي نو چې شیطان کوشش داوي چې کم تقرب ولا عملي کم تقرب ولا عملي انسان ته په الله ته نزدېکټ حاصل کړي شیطان د اګینه ده څه ټکول زیات کوشش کوي نو ویوچنه عزتمن محترمو مونږه تاسو د نوافلو احتمام شروعو چې کم نبلی منذلدي مونږه تاسو اتهایدا اګې اهتمام شروع کو چې کله تاسو دا اګې احتمام کو دا الله نزدېکات په مونږه تاسو ته حاصل دي صفاتو کې یو دام ده د دا انسان ظلم روهانګي دریم صفات ده د انسان تر تقرب الله ته حاصل دي او دریم دام ده چې انسان په یو مقدس مکه باندې په یو ټوکله باندې مس کوي دا زما حدیث کې راځي لاندې چې څومره ټوکلې د زما کېږي پاګه دا په هر کې فقير بنده زما دا ټوکل په هر اقد جمع ټوکل دا هغه په کتاب باندې د مست عمران نو دا ندی کدل پکارت دا پټه ال ته کی ته موسو کې ناغه پنور ټوکو باندې په هرګی بهترین ازمکه چې طم باندې د الله عبادت شو طم باندې الله تعالی ته تنده کې خوښ او بل انسان چې موسو کې عزت مند نو حدیث کې راځي دا چا بي دا ته جنت شابنه تو یہاہو پڑی حدیث کی تشبیدہ تشبیدی طرح لیکی یعنی جساں یو انسان یو محل تورزی اور آگی تر تالہ لگی دلی نو قدر ہر ممکنہ کوششو کی ہر چھ استعمال د دیراشی دی ہر طریقے سر زان دی محل ترورا سی ہو جی کالا دی انسان سر چابینی نو انسان دی محل تا داخلے لینش نو مطلب دارے کہ انسان زکاةم پورا ور انسان حجمو کی انسان په دنیا کې خو سلوک وکړي انسان په دنیا کې تبلیغ وکړي انسان په دنیا کې هر عمل وکړي خو چې انسان سره د جنت چا비 نه نه ده خو به جنت نږدې خو د جنت تطلع ځکه نه شي چې د سره چا비 نشته څنګه چې انسان دروازه تا په هر ممکنې طریقه باندې ځان را اورسي نو هغه سره چا비 به هغه داخلي دی شي نو دا کارانګي کپتلو پلو او اعمال باندې سم خطب جنت تا اله داخلی گی چه جنت داخلی دو عمل لی چه اغا دا کار ورکی کل تاسر داوی نوی زتمن و محترم اتبا جنت تا لزی نسنگ را چه یو انسان بغیر دا چابه ننشید لی دکرانگی انسان بغیر دا دینا جنت تا نشید لی محترم نموز اغا پا کار دا زتمن محترم چه زمانگا استاسو موز سعی شو زمون غاستاسو ټوله زندگی به الله جل جلاله وبله ټوله زندگی به زمون غاستاسو بدليږي شکل هم زمون غسې بیا غنا پرهودل آسان څه خو انسان ته جټکه مخصوصي کله دا دیندارو شومہ نو زما زندگی خپل ختم شي کله موږ شما شومہ شما شومہ دا دین خلکو داسې او شی جو کړل دي چې بس گوئے کہ دن دین خلق و نم د دیکھ رہے چ بس د دنیائی مزونه د دنیائی خواہشات بس د دنیائی مزونه پیسونه مال نا د دیش زنون نزان کټ کول بس د دین نوم د خبره غلط طریقے من محترم بعض ذہنونو کې د تصور ناز ته خدا تصور د دین نه کچره دا تصور د دین جل و الله جل جلاله د دنیائی خواہشات او د دنیائی سیزونه پیدا کوي الله جل جلاله چې دا انسان په راګړې لوخا مخا یو کاري ګرځي یو موټر سیکلوم جوړ کی دا دغه سره کفایتي کم یو مشين چې د کپنان راضي تاسو مينې هغه سره کفایتي دا کارانګي انسان الله جل جلاله د دنیا تراله ګل دی دا, جل دا دے انسان عقل کافی نه دی د دنیا نه پیدا غوستو کې او الله جل جلاله ته قزان رسول کې چې انسان د دنیا نه پیدا والی پن ضروریاتم برابر کیو دا انسان اللہ تا ام رسی پدے کے انسانی عقل کافی لے نو جل جلال ہو دس در یو قانون رانے گا اگر حدہ سیند جکم زاکی دا دا آنکل کارو اور کئی اگر کے اللہ دے آزاد پرہ اس قرارت تے روٹیرہ سکیسم زان لبکھیں پل خواہشتے برابر ہوا اس دے انسان د شرمگا خواہشتے پاگئی که درد دپارا سا نکایست دی سرشتی کٹ کی گی مثلا سرشتی داسی کی ددودپ پا پا دی کچر اگرشتو که درد نکارا شی نو بیا ڈیل وی نقصانات کی گی او پل تعلقات کٹ کی گی درد و جناللہ جلال ہو درد دپارا درد دپاری دپارا آگرشتو نکاپ دا بانی بند نکڑی دی مثلا خور پاپو ماسی <eating> داسی نوری بازی دا رشتی دی چھدا انسان باندے اللہ جلالہ ز سره سرکا مسئل رحمیدہ کم تعلق تے کم محبت تے لو دے نکا دوا جن آغا کٹی گی زتمن و محکرم و اگر دے پایدی دے پارا انسان د بدن صلاحیت دے دب بدن کی صور صلاحیت مسلا دے دے سلور خضو طاقت لری نو اللہم جل جلال حدتا دے سلور اجازت دے یا سلور پی پرسکڑی یو انسان استطات د دی د داغ د پایوه انسان استطات د دو د دغه د پرجیاسي دي د یو د در د دغه د پررياسي خو سرشتتی دازی دي چې آزاد انسان الله نه د پرخي ځکه بیا به نص لو بیا به د نصبت نه لगे ده چې دا چا دی چې کله د نص پتن نه لگه بیا به د میرا پتن نه لगे ده چې دا میرااست بې د چانا وړي د بده د چان وارث ګرزی قیامت کې به د چا تر پتا چا سره به ورځې کیږي دنیوي میراث مسلې دا د آخرت مسلې وي دلته د پرورښ مسلې وي د دې وینا الله جل جلاله بیان دا انسان ایران لکه د خیوانات و شان دې پرې نه هو د حیوانات الله ذات دې زکه یې د میراث مسله نشته مثلا یو خرمن شته دا غزه بل خرده هغه ته میراث کې بوره ملاوي نه نه بس پای کې دا نشته پای کې د آخرت مسلې نشته پای کې د مالیت مسلې نشته پای کې د پرورش مسلې نشته بس زغ یو مالک لري کم چې د مخ کې خر او خرط په اړینو د دې بچیوم دې نو پای کې الله جل جلاله د وقو عشاء ته پابندي نه لګوي نو به هر حال قدر څنګه زتمه محترم چې کم د انسان عقلږي کار ور کوي لقد د پرا او خرا کنا چې غوره بهترین دي خواږدي او اکل منی جدا سیدی نه اغه کې شریعت اړو تذکرانه نه کله بلکی چې نقصان ده دي لکه مثلا شراب نه شریعت یې لیدا شراب وسه له علماو په دې تجربه کړې ده په نوما ته یو دوما شو باندې راول دا دالو بالکل نه یو لول او د یو پوزيشن یو کوي مثلا کینوا اغه له شراب نور کوه بلوم کوي د ته کینوا اغه له افتر شراب ورکه اور ہم زين تعالى يم يشول بیا دواله ته وګورئ یو کای د څومره بل کې د څومره ویل اور یا د یو مشکل مشکل سوالونو کا د بل مشکل مشکل سوالونو نو تاسو وختو لګی چې په شرابو کې څومره نقصان بیا هغه کینوا دغې د دو دواله د ذهن سکین وانه دغې دماغ سکین کومره چې پوزیشن کمپوزیشن باندې ولایدی بیا یو موږ یو درېته ټوله ته اوباسو بیا بله موږ دو دوا درېته ټوله ته اوباسو چې کله 엔تي هيو وسه شي شي بیا د دوالو دماغ کېن کا نو بیا د یو پوزیشن تم وګورئ چې کوم د غوسي مرکز دی په دې ځای کې چې کوم شراب دي هغه بس ما وین راځم شي اته دی بل دماغ چې تاسو کې نو هغه معمولي ول څهواله پیدا کوي او هغه د عمره نو الله جل جلالو که سب پابندې لګولې په دې دینګې دا مطلب معنی چې الله جل جلاله دا دنیا تر تازه پیدا کړی دا نعمتونه والے پیدا کړی دا بس دین دی نوم دی چې تب هر خواہش پرې دی دین تب راځي نهر خواہشات کې الله جل جلاله هو تاسو د جایز او ستاسو بدن چې کم صلاحیت او فائدمن چې زنه رضاګې لار پهه پہلګه کې دا هغه د جایز لار پهچدا په خوراک او سکاک کې د جایز لار پهېدا چکم استاد پارا نقصانی و ناپایدامن دی اللہ جلال بوها قرام کری او دا یہ غلطا نقشه دا بس کده و باہر حال موز گزار شم نظمان اپدار سفا دی تستایی موز گزار شم تا چه بار کمی گنات و مخامخ کی گئی استادا زین بداغی نحیا کرد موز پایدام تب دیگران من کریم میکن استاد سو بار زندگی د پا سفا دکی رکھ مطلب ان تکریبا دک که کلا مستصہی نو څنګه چې مسکه ستا هر یو انظام الله جل جلاله ته متقیع ده ستا ته ده چې هغه ته عزت زیاده ده عزت مرکز ده الله پیدا کړ ده هغه دوم راضیږي چې دلته ته هغه پزمک باندې الله ته کې دی راکاږي نو فشار ده چې بارو استاد دې سر ده انظام د دې سوچ غلط نه وي استاد استرجد دې نظر غلط نه وي استاد جبد ده غلط او ردل مدین عزتمن نو مستر آمد باز خلق او ذک کا نقش اور یو ایمان دی یو اسلام دی تا اسلام ویتابه دار اسلام اصل لغت کې تابه داره غردن نهادن یا ايها الذين امنوا يدخلوا في سلم کا ایمان الله جدا ایمان ول خبر کړه کچره اسلام جدا شي نه نو بکار دی شکا تیرانو تیرے چه اسلام را را اللہ جللہ جلال مومنانو تاوی یا ایوها اللذین آمنو مسلمانانو چه کمو ایمان را وڑا دے او دخلو میں اسلام کے پورا پا پورا داخل شد اسلام دے ایمان نا جدا شده ایمان زلکی اللہ جللہ جلال ہو داغوہ داریت تسلیمو ایمان وی اسلام پا ظاہری انداماتو کے اطاعت اغیتا اسلام تولو پیغمبر وامرتو ان اکون اول المسلمین زا اول تابداری کن دالا پیغمبر مومینی اگرد دا خوف نیچی تا ایمان لان فی تردیدو مومینی زد تابدارانو نشک ابراہیم علیہ السلام و اسلام و اکیہ کے مورد اسلام و زاحت سریت و مخامخشی دا اللہ تابداری دا ابراہیم علیہ السلام تونیو شاق پل زیگر وانگا پیغمبر خوف اغا وحی خوف کیو لیدن اغا وحی ده پیغمبر ره چونکه ما شون کول بیایو انسان زبا کول تا خو سخت گناوی ایبراهیم علیہ السلام پیغمبر وحی و پیغمبر علیہ السلام زنه تا پوز کئی ما تا دا حکم کی گیا و تو یا ابتی فعل اے ابا جان تا دا چکم حکم کی گی نو تا دا عقید تابداری یا ابتی فعل ما تؤمر ستا جدنی انشاءاللہو منت صابرین لارا ابا جان ما با تده خلکو خلقو نمو مه تا تا جدا اللہ ده طرف اکم ادر کی تابدارو مقصود نیداره التکم اللہ پرمائی فلم ما اسلم و دا مانا بنا جه هر کل ادوارا مسلمانان شو چې وحیو تا که دا او تابداری کولا او د الله کو حکم بانده خل بچه را وستو او اغیر زبا نو لده اغا وقی مسلمان نو نعوذ بالله من زالی فراما از لما هر کل چه دوالا دا حکم تتابیشو غالا کی خدا وطل لہو لیل جبین او خپل بچے پا دی جبین بندی سم او چالی ور پسی نو اسلام دا اللہ تابیداره تا نو خاص اسلام دومره احتامات میلی دیرا دائره اللہ تا تا کلاو بری کله کپلو فائښتۍ ته څنګه جوړه تکبر مکوا بل ځان خکیر او ضعیف مګنا داسې کپړې ماچو چې تا ته الله نه غفله کې بس ته مسقم اگې ته ګوري نور څنګه جوړه جوړه کوراک دې څنګه خوراکونه دي چې سره څنګه خوراک خورې را خورا خو ايښاد نکادي الله تعالی را کو له کړي چې کمزې کې که او بازي رښتې ته بازي مصلحتونو زواج نه ال څه پتا باندې باندې کړی بند مسلمانانو خلکو یو بوجو کله څنګه چې د مجاهدین نه چې بس سید الله تعالی تابیدار کې ګمټول خوائشات رانه پاجای دایان ساده دا عزتمنو محترم چې دکم انسان دا لج جل جلال هو سره صحیح محبت په پیدا شي او دایان ساده دا تاسو پته د دنیا کې د محبت د قرمایر حلک خپل ګرځي چې څومره چې محبوب خوشالي نده و ده اغزل تلپاوی او دومره چې د اغل اخلي نو دا په زله باندې سوم دا محبوب خدمت کوي نمرا دا انسان خوش آلی کله د انسان حقیقی معرفت او حقیقی پیش چاند دا انسان فضلکی راشی نو چه کلا دا اللہ کلام تمنستی نو دیکھ پل لذت مخصوصی یو جاری چه بیا موزم کوي الله تا علالی نو دے خوش آلی چه کلا بیا دا اللہ ذکرم کی گی دے خوش آلی کردے چه تا دینی محنت و اندیمزی دے خوش آلے. کده پا هر یو محنت باندې د دین پا هر اللہ را بانده پا هر نیجو بانده چلی گی زکت ده محبوب چلی کم الله جل جلال ہو ده دا آغا لاسانی نشتا دا آغا برابر سوک نشته دا آغا سر سوک مساوی نشته ایز اتمن و محترمو دا دی وجنه ده تا بیان زیاد تا خوشحالی مناوی گی دنجایی خوایشات قد تلقاو ده علا بذکر اللہ تتمینل کلو انسان زلط کو سکون م ناغده الله جل جلال هو قیاد سر عزتمن و ملاوی نوار خال عزتمن و محترم جموز تابیداری پکر را خصوصا مویلی میو جاده دسار موسکی بیا مینن بیان زکاو کچی زمونگا پره محللکی شپک ساس کی پروزی بیا تقریبا یو سب کسان غا بیا کمشی باران تکتا دیر بارانی سره نشی رات لے. نو سره موز آقا بهرحال پور کی اجازت شته ده خدا سي معمولي بران سره يعني سر موز ان زن نه قضا شي او کور کي دا خپل حضور سره سر موز ډير بهتري مو حديث کې رازي سلو رکات تا ته زمانه پر او کا استاد ټولو رز حاجتون د پربز کفشي ان سر موز الله اولي پر اس کړي چکهله ادم عليه السلام الله جل جلاله پزما ک باندې را کوزو د جنت د چې کلر اكو ش سرانديب علاقې سری لنکا وته وي ال تکيو سار ټیمه تیاروا بالکل درنا حیثیت نو چې کلدا نور دا شغله روته پلوشه روته رو روچته رو دا رانا پیدا کېدا نغ پتوری شکریا د الله جل جلاله بو در کتم جلل اح سار دا مسلمون غټه سبو دا هغه شکرانه د علی صلوات و سلام د الله تعالی خو حشوا ته امه باندې پرسکړه دا. دا علماء پرمای چه داد اومت پرم پکار دی بل طرف تا حدیث کی امراضی چې انسان مز کئی سلور رکا تا مز کئی اللہ حاجتون برابر اول طرف تا علماء پرمائی چه کرا یوسف علیہ السلام کوئی تا گوڑ دی تو تو رتیارو او آغا ٹیم کی اگر دعا اکلا دو رکا تا نپنے اکلا دعا اکلا خدای پاکا دعا اکلا تا طولو مسلمانانو کر چه سمرا مصیبت اور تکلیف اور دی ختمک. جل او تکلیف او پریشان دي خدای تي خدمت میک اللہ ته وي اغه دور کاتا کو اخراج الله جل جلاله اغه پر طریقه او ګرځول چې دنیا کې نن سمرا وو ارب خلک وي اگر دې دو اربه پکې مسلمانان دی پنځرب کاتران دی خو دوی دوه اربو طول ته د حکم دی دتیا دو کته انسانو کې الله جل جلاله د احصار د نموس په برکت باندې حضرت یوسف علیه السلام د دعا په برکت باندې تدې انسان اغه پریشانې ختمې څنګه چې د اغه د اغه طرق اغ اغ کوئی کې پریشانې وي مشکلاتو تد الله تعالی دغه کته موزه کې الله جل جلاله او استاد مساعد او د مشکلات, مشکلات عزتمنه محترم نو بہرحال درس ارز موږ هغه کې اهتمام مونږه تاسو لپاره کړی چې مونږه تاسو انتہائی اهتمام وو کوښښو موږ باندې بلل د نړیوالو مونږه تاسو ټول کارونه جوړي حدیث کې راځي اذا فزع فزع امر حق پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع ان سلا. الصلاه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کار پریشان او مشترک تر اسلام د تات د عزتمنو محترم دا څه په پایښت د باندې د په باندې نوم نه دي د انسان پر الله جائس کړی دي او څنګه چې انسان په دې دین باندې چليږي دومره انسان ته خوشحالي نصیب کیږي سکون نصیب کیږي خلک چې انتهایی غم او پریشانه راشي خلک خپي د ذلت بالکل مطمئن د ذلت د سکون کدنۍ پریشانه راځي او هوی سمصله اوری چې ده ځان لا مال کړي د خوشحالي چې الله جل جلاله او زم ما قبر او خیرت خصاتی الله به مصدر الخير او د په دین کې الله ته دنیا دا خیرت خوشاله کړي تاسو دا څه شنه دي چې په دې کې سختي دي او په دې کې تکلیفونه لري هر حد څه ته په کې نه ولالي په دنیا لپاره په پټو کې پټو کې څومره سخت سخت مشکلات برداشت کولی دلته خپل خيال جوړولو لپاره شپږ ټمن تایا لشل منټنس دا غنی شي برداشت کولی د دې وجه د دا الله دامن په توفیق را نسي سبحان الله صدا به پرابو صلى الله <سؤال> عليه